Вибачте, може, вам неприємно таке слухати? Може, гидко? Якщо так, то вибачте, не слухайте. Мені байдуже, чи ви слухаєте, бо я звикла жити самотньо з моїми нігтями. Я визнаю, що це доволі примітивний спосіб самотнього життя, але нічого кращого наразі не придумано. Мені приємно відчувати свою руку біля рота, торкатись пальцями губ, ніби захищати рукою обличчя від усього стороннього. Мені приємно відчувати запах своїх рук, я часто мою руки різними милами, експериментую із запахами. Ви думаєте, що я ненормальна, напевно? Але защіть, хто зараз взагалі нормальний? Чи ви взагалі коли-небудь зустрічали нормальну людину? Я – ні. Усі навколо божевільні. Соціально безпечні або соціально небезпечні, але всі божевільні. Світ людей треба відгородити від решти світів колючим дротом, як величезну божевільню. І так буде добре. Учора на трамвайній зупинці якийсь не дуже старий чоловік обізвав мене курвою. І він чекав на трамвай, як усі решта, і голосно, дуже голосно, гідко відхаркував. Шмаркався відхаркував, плював своєю жовтою смарючою слиною на дорогу. Про всіх. Спеціально, щоб хтось йому дорікнув або хоч подивився на нього. Я не витримала, подивилася, і він з божевільною радістю в очах кинувся обзивати мене курвою, кричав, «Ну що, курво, дивишся? На що дивишся? Не подобається?» Я спочатку злякалася, бо невідомо, що це за тип. Невідомо, наскільки він небезпечний. Усі інші люди на зупинці не звертали на нього уваги, бо розуміли, що він хворий на голову. Насправді хворий. Але мені це допекло. Бо що він собі думає? Що цей псих собі думає, що коли він хворий на голову, то йому вже все дозволено. Якщо хворий на голову, то вже йому можна тут харкати і обзивати мене курвою. Звідки ти, придурку, знаєш, хто я? Я теж божевільна. І всі ми тут божевільні. І не треба тут мені харкати, бо я можу відкусити тобі твій божевільний ніс. Можу. І мені тебе не шкода, бо твій розум у твоїх руках. Ти можеш його втратити, можеш тільки втрачати, але тоді відповідай за наслідки, бо всі тут божевільні, розумієш, усі. У тебе нема жодних привілеїв. Я не зобов'язана шкодувати тебе. Можу тобі відкусити ніс або руку, або просто покусати, бо словами з тобою не вийде. Бо ти тут собі харкаєш спеціально, щоб звернути на себе увагу, щоб спровокувати на себе чиєсь незадоволення, і щоб ти мав тоді право обізвати когось курвою. Але тобі не треба провокувати. Ти можеш просто когось, ні, всіх, обзивати курвами. Обзивай. «Але не треба тут харкати, бо ми всі тут шіщі, розумієш? Тойво, ненормальні, всі до одного, а ти такий, як і всі, і заспокойся». Так я собі думала, але нічого не зробила, просто почала гристи нігті, а потім до мене підійшла якась жіночка, бо вона все бачила, як він харкає, як я дивлюсь на нього, як він обзиває мене курвою, і вона сказала, «Боже, так багато останнім часом божевільних людей розвелося». «Так, кажу, дуже багато. Добре, що хоч хтось це розуміє. Добре, що ви це розумієте. Слава Богу!» А вона? «Я їду з Немидівки, але виявилося, що у Немидівці немає 38-го трамваю, а мені треба тільки 38-й трамвай, тільки 38-й. Тому я приїхала сюди на 13-му і тепер чекаю на 38-й. А тут раптом така страшна гроза, злива, якої світ не бачив. Апокаліпсис. Лило як з вітра, як з того світа. І знаєш, чого так було?» Бо в Немидівці немає тридцять восьмого трамваю. І як таке може бути, щоб не було, не знаю. Як люди в Немидівці живуть без нього? Я їжджу тільки на тридцять восьмому трамваї. Без нього я би померла. Точно би померла. Погано себе почуваю там, де немає тридцять восьмого трамваю. Почуваю себе ніби на у своїй тарілці, розумієш мене? Так. Так, Люба, я тебе розумію. Що ти помреш без того дурноватого трамваю, що не можеш без нього жити, що світ загине без тридцять восьмого трамваю. Але не переймайся, бо світ все одно загине. Через брак 38 трамваю чи через брак здорового глузду в твоїй голові, немає значення. Бо ти така сама психопатка, як і всі решта. Бо нема куди від вас сховатися. Ви всюди. Хіба тільки в психушці вас нема. У психушці ще можна сховатись, бо ви, на щастя, ще туди не дістались. Кожен думає, що сам він нормальний, а всі решта – придурки. Кожен лізе до тебе і намагається тобі довести, що з ним усе добре. Не треба мені доводити, я і так бачу, як вам добре. Вірю, що вам добре. Так, може, навіть найкраще».